Він розпивши очі. Темно. Еге ж, погодився Форд-префект. Темно. Немає світла. промив Артур Дент. Темно. Форд-префект ніяк не міг збагнути, чому люди мають звичку постійно констатувати очевидні. Наприклад, сьогодні чудовий день. Або ж, як ти Дріст чи Люба. «Вела з восьмого поверху. Як ти себе почуваєш?» Щоб якось полихнути цю дивацьку поведінку, Форд навіть вигадав цілу теорію. Щоб голосовий апарат не заіржавів, люди повинні його тренувати. Але через кілька місяців глибоких роздумів і уважного спостереження довелося цю теорію відкинути. І місто цього інша теорія – згідно якого виходило, що мозок включається в роботу лише паралельно з артикуляційним апаратом. Але і від неї довелося відмовитись. Загалом люди їм подобались, хоча часом його охоплював відчаї. Вони так багато чого не знали. Так, підтвердив Форд, світла справді нема. Він простягнув Артурові Ще кілька горішків. Як самопочуття? О, ніби по мені промарширували ці лароти. Форд замислився. Якщо я запитаю, де ми з біса опинилися, сказав Артур слабким голосом, я пожалкую про це. Ми в безпечному місті, відповів Форд і підвівся. Слава Богу! Зараз Мав помірчині одного з кораблів будівельного флоту вогню. Боже, мовив Артур, ніколи не думав, що у простого слова безпека такий широкий спектр значень. Форд запалився глика. Треба знайти вимикач. Костубачить тіні знову застивали по стінах. Артур підвівся, обмацуючи себе. Навколо виділися якісь. Субернацькі предмети в носі крутило від якихось запахів. Низьке рівне гудіння заважало засередитись. Як ми тут опинились? Запитав Артур, щулячись. Нас погодились підкинути, відповів Форд. Гарне пояснення, нічого сказати, обурився Артур. Наче ми просто стопнули вантажівку із якої виснувалась зелена потвора із блібцями замість очей сказала привіт хлопці, залезте до кузова, я підкину вас до базних стоку. Все правильно, мовив Форд. Якщо врахувати, що ми зупиняли вантажівку не рукою, а ось цим інфрахвильовим передавачем. А базних сток, в нашому випадку, в околиці зірки Барнарда, що за шість світлових років від землі, а потвора з очим облюдцями, вона і справді зелена. Чудово, сказав Артур. І коли я зможу повернутися додому? І коли? Форд-префект знайшов був метач. очі. Те, що вони потім побачили, Вразила їх обох. «Боже, мій, не прошепотів Артур. «Невже ми всередині літаючої тарілки?» Простепник Вогондєлц навалився тулубом зеленого кольору на консоль керування. Після знищення населених планет він нерідко почувався трохи роздратованим. Для заспокоєння совісті йому було просто необхідно на когось нагримати. Потрібен був привід. Він навіть кілька разів підстрибнув у капітанському кріслі, сподіваючись, що воно зламається і можна буде зігнати на ньому свою злість. Але крісло лише жаребно скрипіло. Геть звідси! Закричав він на радисте, який нечутно виник на порозі. Радисте.